magara Ja hej San, Pontus det är här. Jag är ute efter Jurassic-serien, har ni någonting med det? Har du kommit rätt nu? Jag är und... och rektor på Igelbäcksskolan. Jaha, vänta. Äh, äh... Ursäkta mig ett ögonblick. Ja. Hallå. Ja. Ja ja. Jag visst. Jo men jag sitter i telefonen, förstår du. Ja. Puss puss puss. Hej hej hej då. Ja. Jo jo, ja ja, jag jag älskar dig också. Ja. Pus pus, pus pus. Ja ja. Pus pus pus. Jo ja. Nollipulle ja. på det med. Ja. Pus pus. Jo ja, men jag har ja. Jag sitter i telefon. Ja ja. Jag pus pus. Med en lilla gumma. Pus ja. Pus pus pus. Pus ja på det. Ja, men då, jo, jag sitter i andra telefonen. Jag måste jag måste puss puss hej då. Ja, hej, hej puss. Ja, jag puss puss puss puss. Hej. Så, ursäkta, ja? ja, då måste jag ringa helt fel. Jag ringer på det. Hej. hej.